Alamu al-rijani, unna'u al-hayati Aqmaru al-lahi, manaru al-hudati Alamu al-rijani, unna'u al-hayati Aqmaru al-lahi, manaru al-hudati Huvu Bismillahirrahmanirrahim. O ljudi, bojte se Allaha onako kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova uže držite. Inni kako se ne razjedinujete. يا <تصفيق> من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي والحمد لله نده <تصفيق> نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة وبلغ بسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهدت الله حق جهاده حتى يتاهل يقيم أما بعد فإن أصدقى الكلام كلام الله تعالى أخرى الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gdje smo stali za zadnjem podavaju? Ko zna? Pod Potiranje ušiju. Tako je. Patio se drugi. Potiranje ušiju smo stali. Govorili smo, znači, o potiranju glave, u propisima potiranju glave, načinu potiranja glave, tako hađe. Eh, zašta. Zašta. Znači o načinima potiranja glave I došli smo sada do potiranja uših Uši Znači su sastavni dio Pri potiranje pri abdesa I nema razilaženja Među islamskim učenjacima Znači da Jer to sastavni dio pri uzimanju abdesa Da se potaruju uši Nije elementarni Kaj koji je pomenut Znači u Koranu Od četre ona rukna No međutim jeste legitiman, Pri potiraju, pri uzimanju, znači, abdesta. Pa sami kao samog jednog hadisu kaže El Uši pripadaju u glavi. S toje strane. Strane potiranje, Sigurno da pripadaju u tu Uši na leđima. To je jasno. Evo, uši pripadaju u glavi u smislu potiranja. Kako se znači glava potire, tako se potiraju i uši. te strane. I ovaj hadis dobrim smaca i ispravim smaca ših alban no međutim Allah ne bude zna da je ispravno mišljenje da je hadith slab ispravno mišljenje pod hadithki sušnjaka imam ja ovi čak navodi da je hadith slab no međutim tovo je znači kao riječ poslanika sallallahu alaihi sallam ali kao postupak nema raziraženje ne znači da Allahov poslan svoje uši a se je sa znači samo pomijenjem potiranja uši ništa više nije govorio opak voći Pa mi ćemo s komentak u ovdje neke dodatne stvari koje ako u ovdje biti namo, otvoriti. Potiranju ušiju je, je sunet kod tri mama. Kod imama Ebu Hanite i Šafije i Malika. i Ebu Hanite, Imanika I Malika i Šafije, poradostavljeno. Kod imama Allah eh, me da imamo dva rivajeta, ali i kod miradžiš, ili prioritetnije, ili preferirajuće mišljenje da je potiranju ušiju sunet. Da je potiranje ušiju Kaže Imam Ahmed po drugoj verziji Ko ostavi potiranje ušiju Mora non abdes A u prvi drži Imam Ebu Dawud u svome djelo Kaže pitao sam Imam Ahmela Jer Imam Ebu Dawud je učenik čiji Imam Ahmeda Jeste, on je njegov učenik Pa je kaže pitao sam Imam Ahmeda Čovjek koji ostavi potiranje ušiju Čakar je stopis? Kaže O, obnovit će svoj Obnovit će svoj abdes I ovo ovaj je اسحاق ثلاثه ايطاكو ايتو ها انه راحوا اسحاق بده راحويه الى اسحاق بده راحوي مثلا نلاقي هنا في نار من الترسامين في بغداد الى كاني سمو استني فاضيينه مو كانه تلميه ابو Pa je to mišljenje njegove da je potiranje ušiju šta? Bađi. I to je mišljenje odobro šeheh Albanije. Šeheh Albanije je odobro mišljenje da je potiranje ušiju bađi. No međutim, vidimo da imani četiri menzeba, odnosno ovaj, so tri menzeba, kažu da je potiranje ušiju šta? A, sunnet. I čak prioritetnije je mišljenje u Hamdelijskoj pravnoj školi da je potiranje ušiju šta? Sunnet. A ima Mahmet kaže da se mora šta obnoviti? Abdi pa ne mora kada kažemo nekada da je neko mišljenje utemeljeno u nekoj pravnoj školi ili da je to mišljenje preferirajuće u određenoj pravnoj školi ne mora e da, da, školi, to da si to je to mišljenje imama uh, jer da predstavlja u tu pravnu školu to predstavlja svi učenjaci pa poneće mišljenje učenjaka a uh, kažemo i to mišljenje preferirajuće u han, uh, hanepistoj pravnoj školi a možda ga ne zastupaj buhanita nego ga ne zastupa ko pa Edu, Jusuf i Muhammed, ima Hasan i Šajban, ali kako? može biti različito, uh, ali kada kažemo meseb, onda mi smo odzačili na, uh, na skuplinu učenjaka koji su sredili određenu pravnu, pravnu školu. Pa vidimo da je prioritetno mišljenje kod Hanberijske pravne škole, to je sunet, a ima lahko ne traže da je obaveza, znači zatiranje. Tako dakle da vidimo da ste učenjaci, Hanberijske pravne škole, većina njih nisu složili s tim. Sovsi način osnimačem, oni se nisu složili osnimačem meni se To znači da nisi niti je ima Mahmed tražio niti su oni, oni znači upodni da moraju se imama u takom znači pitanju. a im se argumentom ispostavi znači drugači. Dalje. Potiranje ušiju se a uši se potiru potješe spoljašnji i on unutrašnji dio ušiju. Ovo unutra znači unutrašnji ovaj je ušiju i spoljašnji. To se sve potire I to je došlo u hadisu, toga bileže četvrica Ili sabirači sunana Sve isto, kada kažemo četvrica I sabirači sunana To je jedno to isto Slavancem, so, za toga imam tim ljudi I ne, da bi rodostajem da je, je poslanik Haosan potirao unutrašnje lanski dio ušiv Hadis od Ibna Abasa A ljudi Hadis od Ibna kaže se potirao je Sa svojim Sa svojim a, Kaži trstima unutrašnji dio ušiv dva sađiprsta, unutrašnje dio ušiju potere a sa dva palca potere šta? spoljašnji dio ušiju, jesno. Tako je poslovnik sa ovo srme potiro. I, ovaj hadbiti isto vjerovostran, tako kažemo, ne, ovo imamo lopkani dubi, i učenjaci četiri pravne škole su složni da se potire unutrašnji i spoljašnji dio uši. Znači, hanepijska, ambelijska, analitica, šapijska pravna škola su složni da se potire jedno i društvo te na on ta Da li se on uzima nova voda za potvrđivanje ušio? Kada se potvrđuje? Da li se dodao da potvrdi? li se uzima nova voda za potvrđivanje? Da, da uzima konsenzus da činipravnici kaže da uzima. A desade tu. Moram. Ni potvrdi, ni potvrdi. Pa evo vidjećemo šta. Većina hm. pravnika kaže da se uzima nova voda za potvrđivanje svega uši, znači kada se potire glava cele ostatnije se uzmu bilo da se grabi ili da se polijeva i slišu tome i nakon toga se onda poteri, odnosno poteri uši. uši To je mišljenje rećo malikijske, šatijske i handelijske prane škole kaže odu hanite i hanite je nikako kada se uši potiru Neuzima se da ova voda različno što je ko će nam presuditi? Pjači, da u poslanika Sumet poslanika sam se, znači presudići argument da vidimo imamo hadis Abdullah ibn Zejda koga biloži imamo l'behece su u sume čunanu su u kome kaže uzimao je uzima poslanik za ovaj novu vodu za potiranje uši. kaže imamo l'behece i ne uvide ovaj hadis je rodostajan pa hadis ide u prilogu kome većinu učenja kao tako da se uzima nova voda no večitom ispravno ne bude zna da je ovaj hadis slab da e hadis izniman da je izniman, da ima mahan iznimnosti i da se ne može prihlasiti i odbacili su so da drugi hadiski sušćac so sveho sami ukajini drugi kažu nema vjerodostanog hadisa koji govori o uzimanju nove vode tako kaželi mu barek kurio sa među tohto lahfezi i drugi učenjaci a nema znači dokaza koji kažu da se uzima nova voda za fotiranje u imamo hadis od Ibn Abba, tako da bi režim on Mesaji i da koga kaži Nuku za ime, Ibn Mende i šeha ili ba nizaj bih u njemu stoji svetom je potrao svoju glavu sa ušima, fajta hadis svetom je potrao svoju glavu sa ušima ukazuje nego da je uzilo, nego da je dan je uzilo dan jer onda potrao glavu sa ušima nego bi se res tako oprao lice sa rukama, o tako a ne može to kaziti I zato što ima između, veća ruku šta ima? Uzimanje vode, ima razdvajanje, pa je potreo glavu sa ušima i okazuje nam da nije uzimao novu vodu. Jer ovaj hadis je ne bez raziloženja među slavskih učenjacima. I zato imam nesaj i su nesunen i na osnovu ova hadisa nastavio poglade kada je potiranje ušiju sa glavom. Ok, no, potiranje ušiju sa glavom, znači potiranje svega skupa. Tako da znači, ovdje vidimo da imam Ebu Hanife bio bliži argumentima i bio bliži istavnom mišljenju i pravna škola dok su druge svi pravne škole šala htjela da, svi nagrade a međutim Hanetinska pravna škola ima dvije ako bolno znači ne uzima se nova voda za potiranje a ako če je tu za novu vodu neći i to je radio znači Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar je to radio Kako bili ži nam nam prihasniji, bili ži ima abderozaci, bili ži ima malik sa ispravnim lancem prinosila sako dan kaže kaže nasjer da je gnomar uzivao novu vodu za pokiranje čega ušio pa to je trakta od njegov shaba pa ako čovjek ima potrebe da uzme novu vodu i da se bori slišati tome neće smetati to neće, neće znači utjecati na ispravnost na, na, na ispravnost znači njegovog abdjesta niti će ovaj, biti zbog tog postupka Vriješan I ne da je Bože znači da učinio nešto suprisom Sunnetu A bila Ibn Omar Ali dajte, znajte da je neka ulema Zabranila Ovaj da se Da se srije posljedio Ibn Omar Zbog njegove žestine To što Ibn Omar gdje god je bilo On nema shaba Nije ne poznat ashađa I bio žešćim srednjim sunneta što Ibn Omar تاكوكاجي شربت من تنين سو، انفسه ماي حجر الرسوم دي له تقريب يكفي عائشه فقدن الله يسمى دول فاي الصحابه كذا ليس مكذب ولا شرطه عائشه مكذب ان جوش تشي سيدي فاجي الامره الاول ونطرموسطا في السنه فكانوا بيعملوا حاجه دي النمره فاجي taj sišao od nje, to je on da zgzubna, kaže mu, prisutni nasi, šta hoće Omar, kaže ide da obavi nužo, vidi Allahu poklanica, so, sasvim da tu obavi nužo pa će yo. I, I na koji Allahu poklanica da neko nje sišao i nešto uradio, se ide uradi to isto, što se potrebe na zadati. Ali što će uradi i nastavi dalje po. Pa i Omar znači, čak da ibn Omar ima jednu star koju niko nije u istom slučaju kak rekoni je radio, a on je radio. Što ukazuje na njega, previše su me. I ako nije pogodio taj mesec na međutim peka, njegove znači i njegovu pridrženost u državnom zaviru, a to je da je pravo unutrašnje dijelo očiju. ni nikad ni nije kazao od učenjaka, a učenjaci su složni svi da unutrašnjost ono u očiju ne treba pratika se izma abdus. Sam Ibn Omar bi di, dignuo di kapke i unutra pravo oči dok nije osrepio sad je Allahu ta' la'ala. Takav je dio Ibn Omar. Tako da Ibn Omar znači on je uzimao, on je uzmao na ovod no uđutim, pored toga, braći Ibn Omar nije znao da je potiranje po mjestom na slojme nije znao pošao u toj upu, vidio sada, kako potira, kaže sada ka kako je to, kaže Abdes koje to igranje sad je robit kaže, kad se vratio što ne vidio pita toga babe, Pitaj je Omara o tome, pa kada se je vratio kaže, zapitao, kaže nisam, ja boravio sam hajmo, kaže, skupak a to je što kada pitan, pa kaže Omer, jeste rekao je poslanika, potirajte u mjestu boravka dan i noć a kad ste na putu, potirajte tri dana i noć a znači, pored toga i Omer je ne, jedno, Omer je znači komakva nešto da nije znao znači, osimljata poslanika sene kad potere, znači uši unutrašnji i vanjski dio ušiv postavljamo ova svi trsta slobodna sajima će što urati, potretiti ve čini ništa <laughs> pa. Sa se sa nečem podira da će vratiti. Ono što se radi, što mnogi rade i kad uzimaju apostolski potiraju brat, to nije suneta poslanik solo. To nije suneta poslanik sallallahu alejhi ve alehi ve sellem. Večina haleti isključenjata. I delki dio Šafija ili el-radiu Šafija. Smatraju da je potiranje Vrata šta? Ne je dozvoljeno. dozvoljeno. Dok većina učenjaka kažu da se vrat neće potirati. Prvo, i za razlog. I za razlog. Zato što potiranje vrata nema ostame u sunmetu. Znači nije došlo u hadisima da je Allahom poslali nikad potrao vrat. Niti ashabi, niti bilo ko drugi. I nira sato je dodavanje na apis što nije dozvoljeno, tako ćemo spomenuti u hadisima koji će doći nakon ovo kako većina pravnika smatra da to nije hadis u kome se kaže ko bude potirao vrat neke biti zauzdan s tim dživima od, od datre, taj hadis je lažan hadis lažan nije vjerodovstven neki kažu a ne smeta, da se potare vrat s te strane možda bi kazano nesmetano ljudim kazat ćemo onda potiranje ispod kaznu a je peče ako se na vratu naputa prnaština i tako dalje i isto tako ispod kaznu to se može osim. Pa bi onda dodavali na abdest šta nije šta Od abdesta, a to nije ispravno Tako da, svaki učenjaci koji znači da se potire vrat Nikto nije rekao da, da je to vađi Nikada, svaki sumet kada govore nikto ne kažu Kažu, lijepo je da Od ego da je da se potare Tako znači čovjek koji ne potire abdest sigurno je pogodio A onaj ko potare abdest neće Neće znači uh, utječeta ispravnost njegovog uh, Sopreko vrata, neće utječeta ispravnost njegovog abdesta قالوا يوشيني وستار فعانية شيني وستار فعانية اوضحبه ناكي ناكي الفتيران يوشيو فتيرا سشطا فروسه نجد فروسه نجد وشاناك كتاء باجب الله تبارك وتعالى وارجو لكم الى الكعبين اي سوية نجد وشاناك وفروسه دو شاناك اوضحه مثل سبش لانسيما I to je mišljenje većine je pravnika Osim Zufara od, od hanetijskih učenjaka Zufar, on je učenik Ima Ebu Hanita od trećinaj poznatijih Znači Ebu Jusuf, Mohamed i Zufar Oni su tri najpoznatija učenika Ebu Hanite Zufar kaže na član se ne feru Dakle Ebu Hanita I njegova dva sahiba Kako se kaže, ili učenika Ebu Jusuf, Mohamed, kaže, da se peru, I to je mišljenje većine je pravnika da se moraju članci oprati Da se moraju članci oprati Lijepo je ovdje da, da se prođe između prstiju, nožnih, i ručnih nožnih, kada se uzima, znači adres, prijepo je da se prođe prstom lijeve ruke, malim prstom lijeve ruke, proći se između nožnih prstiju, zato da se ukloni eventualna prilajština koja je znači, koja se često nakupra između prstiju, zato da insan stane u najlepšem izgledu, I najčistiji pre svoga gospodara te barake otane. I čini znači to levim, malim prstom leve ruke. Nema hadisa, jasno ovdje je to lijeva ruka, ima da je mali prst ali nema da je lijeva ruka. Ima mali prst ali nema toja ruka. Ali kažemo lijeva ruka zato što su došle općenike hadisi, to je kaželio da Allahom poslanicom osvane ono je desnu ruku za sve što je šta. Mm -hmm. Čisto i lijepo, znači jelo, piće, uzimanje, davanje, lukovanje i spišno tome, a Lijevu ruku je povistio da ukavaju neprijatosti s to što je mrsko To je činio znači lijevom rukom Ili da kažemo ustavno i tako da Znači to činio lijevom rukom od onih stvari, čišćenja nakon ružda ispješa tome A, Znači činio se lijevom rukom i kada se peli noge, onda kada prvo se peli desna noga znači i počne, počne se sa prolaženjem malim, malim prstom lije ruke između nožnih prstiju od malog prsta desne noge. Pa, od malog prsta desne noge i ide se ka velikom prstu isne noge. Kada se pređe na lijevu nogu, onda se počinje sa prolaženjem između prstiju od velikog prsta i se ka malom. Tako da bi se počelo sa prolaženjem od malog prsta desne noge i završilo se kod malog prsta čega? tako kao da je on to spješnio. Čerke spominu šapički pravnici svojim knjigama i tako dalje. Tema za to argumenta, ali kaže opet da definisati stat, da se ona, da, da bi i to na svoje mjesto, dajunit nemože ni da otvori, da sadinom mora, baš kao da mu radi slično da si propustio sumek, ne kažemo tako, ali ako tako uradi, da bi se dogovori, općim serijetki argumentima, što ukazuje da je početnik sa osnovnom idejom da počinje učišćenju sa desne, sa desne prani. Poredak pri uzimanju abdesta Poredak znači ovaj rebe sred uzimanju abdesta Rebe se pri uzimanju abdesta je po većini učenjaka pod imana Šafije i imana Ahmeda i Ishaata i drugih jebuj Soura, jebuj Bejda i, i zahirijske planne škole uzimanje, ili poredak je poredak je váživ poredak je váživ znači mora se, taj poredak mora se pažiti mora se pažiti na njegu Zato što je izmišljeno Allah Rebe u svojoj knjizi kako se uzme Abdest I nema jasne argumenta da je Popanik izmijenio taj redosljed Kažu Imam Malik i Ebu Hanite I Suri i Da je poredak Ovo ovaj je mišljenje Aleisa Ibnu Sada Aleisa Ibnu Sad je bio učenjak Koji živio u vremeni mama Malika U njegovu suvremeni i nije bio ništa manje učen U imama Malika U njegovu biti učeniju imama Malika imao svoj meser, no međutim njegov meser nije prenešen kao što nije, nije prenešen meser bi imala sam sadario imao svoj meser ali nije, taj meser nije prenešen ali iso kaza da imam Bukhari imao svoj meser, da bi smo pogrešili jer imam Bukhari, a kao što je bio muhadif bio isto ali se je znači više bavio hadisom, hadiskom nauku oni kazu da je fotiranje šta da je, da je, da je da je, da je, da je, da je to sunnet da nije vađib ajk nije jasan, u ajk je spomenuto, doslo je sa doznikom vav, kaži to ne ukazuje na redosti, popelite to, pa to, pa to, taj vav, i, i, i, kaži to ne ukazuje na redosti, i tako je samarodskom jeziku i je tako, a kaži to i se od Alije i Ibnu Mesov, da ga su so govorili, me nas odakle počeli pri uzimanju abdesta. Kaži to, ovo ovaj je dokaz da da može, znači, čovjek da počne sa uzimanjem abdresa odakle šta želi. a Znači, možeš oprati prvo noge, pa lice, druge, pa potreb po glavu, pa onda je zaprati ustoji noci. I takav abdresko dobi učinjaka mi je ispravo. Znači, ali on ne bi bilo, ali nije nas obavegao na taj radosljiv. Pražemo što se tiče sve je, ali je i abdresa odakle. Znači, počinjanje, počinjanje s toj strane da počne. Kada bi čovjek uzimao abdest i oprao lijevu ruku, pa onda dvosti, bi uspravio drugo, bio istavan abdest. Bi, sa sviju učenjaka, bio bi, obi. ali i je suprotno, hmm. Sule, velim, i radio suprotno, šta? Sunetno i suprotno velom i treće. Ima bi manju nagrodu, sigurno, to bez dalje, ima manju nagrodu, ali bi jedan abdest bio istraveno sa sviju učenjaka. Niko nije sažao da je, so, ako za njim, je to znači i uspravnost, ako zamijeni. Iako je istraveno da prije idio šta desna, pa onda, pa onda je, to je istraveno, ono će da čovjek da everya simulna sauda, sve sauda se radi sa kojoj odrene šta desno i levo rano, a nikako, a nikako zati odrene rade pri uzimanju, to je uzimanje I se, što se tiče pitanja a, a, kontinuiteta pri uzimanju abdest. Da li morate uzimati abdest? Net, znači bez prekida ili se mogu kratki prekidi, tu posle što među distancskim i učenjacima kaže imam šafija po starom nezhebu svome i imam ahmed i maliki isključenjaci da je obaveza čovjeku da uzima abdus bez da ne sve prekine ako prekine takav abdus bi bio šta pokvaren i dokazuju to hadisom u kome je poslanik sa osrame kaže hadisi od amera bilježi ga muslim da je došao jedan čovjek u poslanika sa osrame i vidio je na njegovom stropalu poliko zanokat da je oskalo suho pa mu kaje irge se ahtin vodu et idi vrati se <coughs> <coughs> i poboljšaj svoj abdus vrati se i poboljšaj svoj abdus kada vi povoljete Allaho po faniku na radiju omečevi, kada vidirov jeho sopo ima za toliko nokada, ima suho rakao vrati se i poboljšaj svoj abdus znači ten je svoj abdus ili ovaj abdus se polovo A u jednoj sebej, pa jedan slab lanac se kaže da je Tofani so kao to idi kaže promijeni adres ili uzi ponov adres iklanja Pa je kaže uz uzi adres iklanja, ali teda je slaba A što tiče ovaj prije teda idu do njega Kažu učenjaci šapijske pravne škole ponovom izhedu toj mišljeni istrano koji i hane, hanetijski pravnici i ibn Haji ima na Mahmed po drugoj verzi I oni svečinje učenja, kakak skravi min da se mogu pravić svečini, da se mogu pravić svečini su izimani abdesta. Kaži prvo, Allah nema jasnes argumenta da je to šta? Zabranjeno. A dok nema jasnes argumenta da je zabranjeno, da je šta? On da da izboreno. je Daci, zabranjeno, on da je da izboreno, nema argumenta da je zabranjeno. To je jedno. I imamo preda i biblio Amara koji u biblio je imam mali ku svojim uvetti u kojej kaže kaže Ravija došao i biblio Amar pe na pijac abde siete i ušao u džanju tako suga to zbali da togno a džanaju namali tako suga to zbali kaže je topra e to sve ne samo je da znači Napoli oprava su tema fatti a di je u džanju kaj Napoli jo šta? Pauze. A dobro, može li biti da je ta pauza bila Da on sadrstio prožavacima I ušao imamo nekako, da to bilo svega par sekunda Može li biti? Može biti, ne vola biti duža pauza No međutim, imamo predajte 2 metrija A ovo nam dače ukažuje koliko smo družni Da stakupimo predaje koje govore o jednoj temi Jer čovjek koji izglao jedan hadis o jednoj temi Je kao čovjek koji sebi izbušio rupu I vako šta vidi, to vidi Ne vidi ne lijevan deset nego da sakupio. Kod i mama beja koja ima toga kaže pa je ušao u džemlju i petra oko mesta ma što mu se abdje sto e sad duža pauza? E jesu sad je gotovo. Jer imen muzir a, i sad slučajati kažu kada je duža pauza? Kažu duža je pauza ako čovjek osluše se djelovitela. Čovjek se abdje stoja u sluči, ruke, telefon zvoni. On gdje slušao razgovara sa njim određeno vrijeme završi razgova, požena potrebno poglavi vidi rukje sessu, to je šta, duži to je duži periodi, to je duži periodi. A mi je tenito, se nekaj vi fan sluče na spregolari, ale kaju, to ne je isto, to ne je tipozini, to ne je isto o Averbejano, o Sibiru i o Sudanu, tako, je šta temperatura razvršta i tako dali, o završi danesima, vrucje, vrucje šta je završta, mora sve zadnje se neoprati noge, već ćete ruki biti suhe, a to temperatura 50 se primjeru, tako? Pa i to nije, znači i to je sve ovaj a, a, a, nisu, znači ovaj, sada pravila potpuno 5.000, no međutim, ono što se snate u jednog naravnog da li je peki duži ili čači, to će se uzeti ca oba ljudi. Tako je slučaj, bolje je čovjeku da ne pravi ove pekide, iako je dozvoljeno, bolje da ih ne pravi. Izlažeti iz čega? Iz razdraženja, zbog čega da čovjek čini nešto što bi moglo eventualno dokude polišiti. A što se tiče kada je poslanih svala svega rekao irđi je sastinu u duet, vrati se i poboljšao svoj adres, da li je, da li je poboljšanje adresa znači i ponavljanje adresa? Ne može. Ne mora znači. Može, a ne mora. Moglo bih poboljšao svoj adresa kjeri to što je šta ostalo. Ne, čak što više i sve tredje možemo zakljušiti da on nije, nije ponovio adresa jel da je Allah opusani, sada je stio da vam se pa obrolišaj Adnes i ponavi Adnes ne bi mu rekao poprav Adnes ka je šta a, a to je nosi znači dva značenje tako da pa da se da urazi poprav i svoj Adnes, poboljšaj Adnes, poboljšaj nešto ti si nešto napravio i kaže ti neko gdje to poboljšaj začel to da to strušiš kada iz človeka praviš Ja to da to boljšao znači dotiraj to, nešto ja nije tu ured, ima manjka boj ima manjka bojst, ima manjka bojst, što ti je ono glasalo koliko je za njaka tuho idi pa to popravi Allah ne bih ne zna, dok da bi biti to sa svakom slučaju pored daga što ovaj što da bi imamo myšljenje ne dozvolimo bolje kažemo, bolje da ne su to ničimo da je ovoga dolazimo do poglavlja sunanom ulogu sunani ili sunneti koji se tebui činti, to izmah Ta Šta je to sunnet? Ovo smo govorili, ili su bili vađivi, ili su bili a, ruknovi. Znači, a ovo sada, što ćemo spominati, su sunneti. Prvo, sunnet je nisak. Trdišnjenje nisak, a ako se sjećate, kada smo govorili o nisaku, kao sunnetu, kada se spominjali oni, oni sunneti citra, kad smo govorili o sunnetima citre, da smo sunnjali nisak. I onda smo govorili, sada je lijetan nisak poistit, pa ćemo se melio 1-7-8 tački, jesmo najviše, gdje je mi svat poistit, kazali smo pri namazu. I govorili smo prele da je Zaid uh, radi Allahanom imao mislak kao što je imao olovu, pa bi ga izvadio, očistio zube kada je stao namaz, ponovno vratio, kada je so svojim mislak pod, pod, pod svojim jasakom, kada bi li ževu jala u svomom i čistio bi ponosi zube. Prvo što bi činio, kao kaže ajša, kada je ušao čistio bi svoje zube mislakom ovaj, i tako dali. Znači, Misak je sunet, a naročite Pri namazu Je se sam nisam osaneme kažio da se ne bojim Da ću otteretiti svoj imet Naredio bi misak pri svakom namazu Pri svakom namazu Ta je znači ovo sunet Znači čini Ovdje se pri namazu Sad govorimo o abdestu Ali isti je hadis koja biliži Bukharija Kao mu Alek Bez lanta preoslata i biliži gdama muslim Kaže naredio bi da uzimaju da koriste mislakom abdestom taj koriste ni mislaka dalje će da koristiti prije abdesta. ili za vreme ispiranja ustajnosti ili poslije sve so jednoje, jer nije suratav da mičeo, kada tog tog koristi, kada tog koristi isto i to sa uzmanjem abdest ako govorio da će biti ispravljiv druga stane da kaže bismillah da izgovorio bismillah da kaže znači bismillah zdogrujeći poslanika sallallahu alaihi sallame La udu'a Lime len njegkur Nema abdesta to ne spomene Allahovo ime prije abdesta Buktov hadisa No viditim tako či večina učenjaka Večina učenjaka kaže Da je Da je Sunnet da se spomene šta Allahovo ime No viditim ovi se kaže Nema abdesta To je to bio sunnet ili vađib onda Vađib bi bio To je se kaže Nema Je ne hadis tar kayche ona vesti. Je dostoinu ili dojin so cjeni narodni ucenjaci. Slušajte koje znači te ne ove hadisi strani, ne dobri. I ne bi šedu, ne muzit. Eh, oprostite, ja dešejda, ne muzeli, inna sallahu sanali sidikhan, mubarak puri, api sada idne se tiro i hadis sallali musayidnas ibn mulaqim, Ahmed Shaqil, Sayyid Fadik Sheikh Albani. Što se istan učeniaka, da našao koji su ove hadise Da nema abdesta ona su dobri, a to isto u pogodu naši propisa. Da nema advesta kone ugovriša Allahovo ime. Da da kaže bismillah. Ne bismillahir rahim, nego da kaže samo bismillah. Za većinu većina učenjaka kažu da je to sunnet. Kako ćemo to sadaraćo? Kako to da većina učenjaka iz četiri pravne škole kažu da je to sunnet, a hadis jasno kaže da to važi. Jesli to učenjaci govore potpuno sunnet, Ta ćemo govoriti da on, da Bravo. On ne sabe šta se treba da dostavi. Inače, on taj ovaj hadis nije treba da Imam govorio da nije tehateon. Mali, ne šati ni što to taj hadis. sa tako 10 raznih tipova. Tako da istave hadis istavan i da da reci da ne da linca pošto je bismillah kaže da obe da se obavlja sehur ja kaže pa neka zaboravim da izgovorim bismillah kada udnam abdest kaže pa se vratim nazad i ponovim abdest od početka ali kaže da ima nikoga ne obavezuje pa kaže ima nikoga da obavezuje jer da fali nam pravo da idemo za nešto što je teže ali nema pravo da ovde obavezuje znači na ono što je teže budući da se ipak slučajno radi što pa i radiš, čovjek znači treći da to izgovori isam zvučinati koji veće kažu da to nije in to nije like vajđi oni kažu kjeri kao nije hadisa se našeno da Allahov poslani uzima o abdest a nije da nije bismillah razumijete da to nije argument nije se argument kažu solka je Allahov poslani puta uzima o abdest ja se kako uzima o abdest i posmatrali ga i kažu da nije spomenu da to bismillah da izgovorio bismillah nije ti može se na to odgovor može se na to odgovor poslani što je puta koliko je hadisa prežem da Allahom postane i kvanjao ili ikdje spomenu kaže da, da nije tio je pa je kvanjao ne spomenu to nije nije spomenut nije znači to da nekada nije ne znači čako isto bismillah riješ se izgovri tiho tako da je raz da niko nije čuo ne mora znači da je izgovri tiho ili sklepa u sebi znači tako da ne mora znači znači preznačiti da je da je ovaj da nije to radio a i da nije prenošeno Ne mora biti, nije ustano, mora biti fanika, dovoljne su riječi. Dovoljne su riječi. Jesi. Opet, kažem, ostaje pitanje i I razdjelovanje negu islamskim lučenacima. Hranje tri puta, o tom ne sam spomljalo, znači da se ruke operu tri puta. Ispiranje usta i nosa iz jedne ruke. Jesi smo tome govorili? Govorili, znači, nećemo ponavljati, jer smo govorili. Pitanje sva da se ispiraju usta i ne s punim intenzitetom osim posti znači kada čovjek ispira da ušmrkne vodu unos, i u nos i u usta znači da napuni vodom i da pomira i usta i šupini tu vodu punim intenzitetom osim ako je postać jer ako je postać sada može šta? da voda ode izgledu e ono nam ukazuje da se ne osispira ja sam to primitio kod naših ovih starijih naših mladića a tako? Oni kad, kad uđimaju, tačno ušmrkivaju vodu. Par sam tako primijetio, ne znam da li smi radi, ali tačno kad uđimaju, tačno ušmrkne vodu, to je ispravno. Jer se ono možemo da znači joj način, neko na inspira i samo vodu što uđe ovako iz ruke, to je znači da je početak nosa. To kao da nisi ni što uradio. Aha. Jeste, do početka, jeste. Znači kad ovek ušmrkne i onda znači kada nos očisti, tako bio, znači ono osje, a, aparat govorniji, koji ima, znači, ulogu pri izgovaranju tebijskih pravila i tako da ne vidite da smo to ne govorili. U svakom slučaju, a, znači, nose istura ceru tako što se ušmrkne voda i onda se išmrkne. A nose, a ustači spirit, znači, pokretanjem vode u ustnoj šupljini. I to se radi punim intenzitetom osim ako čovjek šta? Poslije. Jesu. Tako je došao, tako je došla disportanika sa ovom ovaj stranem, koga bilježuje sa bilanci sunima sa istanima da se prvo pere desna pa strana, to je šesti desna pa strana i o tome smo govorili Hadis ibn Abbas kaže Abdustrije je poslanik sa osavim kaže pa je uzeo, kaže zagradi vodu pa je oprao svoju desnu ruku pa levo ruku i kaže Aysa radi Allah da na Hadis počinja na poslanik sa osavim kada je znači pričišćen uvijek sa desne strane tako znači da Sadistu sa jasno Ali zašto ne kažemo da i to važi Hm? Što će mi kratiti? Zašto ne kažemo? Što reko poslije? Što reko yes, tako je Postupak Zato što je to postupak, to nije naredba Imate neki hadis za sada lajako sami I abdusti, potom opeli dosnu, potom lijevi Ja ima sato naredba to izvod ugači Ali ima na ovaj postupak, a postupak ne ukazuje našto, na, na obavezu, ukazuje na obavezu, taj je znači ovdje ostalo da je to sunnet, da je to sunnet, yes. Da se operu dijelovi tijela tri puta i to postavnet, znači da se dijelovi tijela, svaki dio tijela se opere tri puta. Došlo je u hadisima da je poslani klasovno abdes pio jedan put i jedan put, dva put, dva put, tri put, tri put. To je došlo jer u doslovni hadisu najveroslovnijim no, hadisnim zbirkama. Nam Bukhari tako naslavio pogled uh, i svojno sahiju. Abdes jedan put i jedan put, abdes dva put, tri put, tri put. I došlo je u četvrti, četvrti način na tojeg mm -hmm. kombinacija. Između dva i tri puta. Pa kom se zapravo, je jedan je u tijelu dva, tri, jedan je, jedan put, jedan, drugi je u tijelu tijelu, tri puta, ne tebi znači sve to, tebi to smetalo to je znači četiri na načina pravi no međutim, mi, mi sam svičan si kažu tri puta je najpot tri puta je najpot punije ali je li to da čele je čaneta dira nito jedan put i dva put od je očuvanje čega sunneta, če je očuvanje sunnet jer ako bi svi pravi po tri puta i nikada ne, ne bi niko pravi jedan put onda bi se izbudilo ono što Allah potanik pone kad pravi jedan put a nama je svi da očuvano tijeli sunnet i zato je šefal sam, jedun kaj je musulama djelu, Jalaj Rats i to kaži ungu sejmini, drugi uči dođe nešto u šarijatu na više načina da se maže pratikuj onda praktikuj dola prije namaza nekad učiš Subhaneke nekad učiš Allahuma Baid Bajni nekad učiš to znači dove to su došle u sunnetu i koliko se stani da naučiš učiš i neizmjeničo da bi znači saočulosom to je gleda znači pranje rijepe počinane glavih Potiranje glave ne ulezi taj propis tri puta. To je većine učenjaka. To je većina učenjaka ne ulezi. Većina istanštvojšenjaka kaže se glava potire jedan put. I už svakako. So, no međutim šafinski pravnici kažu potire se i glava ko tri puta koneko. Znači tri puta da potireš glav, ovo je jedan put. Dva puta, tri puta. Da li se uzmano vodaš do svaki puta? Opet drugo pitanje. No šati šatijski učenjaci smatruju da se glava potvrde i puta. I uzimaju kao argument hrebaju koju, koju bilože, znači, stabirači simena i drugi da je poslanik sa osam, od, od Osmana, ali je da je poslanik sa osam potvrdeo glavu tri puta. I kaže, kaže sam učenjaci da je ovaj hadis, jer je dostojan, naš učenjac šatijske pravne škole i to mišljenje o obavezi ili dozvoli, da se glava može potirati svi puta, odabrao isu tako i gdohadzi i davud i odabrao ga ahmed koji nam vajak, Djolzi, i vajca iz Mojozzi, imam sana'ani i odabrao ga isu šeha u sa vremenim učinjaka. A međutim, malo nebude zna da je ispravno se uši potiraju se uši potiraju samo u da se glava potira samo i To je najispravniji mišljenje. Osim to prihvati hadisa o potiranju, slišajte Proloženje prstima kroz bradu. Znači, kada se abdest, da se prstima kroz bradu, tako znači da bi došla voda na svako mjesto. Jer ako bi samo pravo sporešnji dio lica, znači sa bradom ovako preko brade, znači ako ima guz bradu, onda postoji velika vjerofnoća da ne bi poklasio svaki dio tijela, znači na, na, na, na licu, svaki dio znači lica i onda bi došao u pitanje njegovu abdestu u hadisu 1.f. radi allahu ono se navodi da je postanik sa svema abdestio i kaže potenio donio voda u svoj čak i prošao s zbradi i rekao kaže mi rabbi. ovako mi je naredio moj gospodar da ja čini ovako mi je naredio ko? gospodar dole to trjanje dijelova tijela znači, znači rukama pređe znači, če mi je umočio ruku u vodu Bi li kakva pravnje bilo istravo? Bito mm. ličine učenjala. Osim malitijski pravnje, pa bilo bi istravo. Ali je crljan još šta od? Jer je tijel pranjan se uključni šta? Eram to Allah prnaoština ili neče staći. Ako ima neče staći, da ću, tada je sara morao plan. Crljan je na ovo, da ću morao otići. to izgleda samo stavi vodu, ruku vodu, tada je istao da se po znači hanetisko i po šatisko i po ša, i po Amdenijskoj krajnoj školi, dok Malikije saži mora biti trljani. Na to se razvira da je kao da neko nije i skočio u rijeku i prije toga je kao ustavnosti, malo gusiru, nema gusiru. To većinu znači ima kod ovih. Malikija nema, kod malikijskih učenjaka nema. Navodi se u hadisu, koga Biliž ibn Hibban, drugi koji je redostajan, kaže se da je poslanik sa ozirame, Uzimao abdest kaže, pa sam ga kaže kako trlja svoju podlatnice, kako trlja svoju podlatnice, pa je to znači od sunnete. Prolaženje desetov između ručnih i nožnih prstiju, objasnio svakim između nožnih, između, nožni, između ručnih ide ovako, će da se ovako uradi ili da se ovako uradi, tako god da čovjek uradi, čakaj bi šeo prstom, prstom, nesmeta, ali dovoljno znači da pođe ovako i znači to je bjelo pranje znači između, između prstiju. Jer ja to se zove ono, što sam spomin, sve što se dano, kad sam spomin, nešto zove da rađe, nešto što je skriveno ovako u uh, hunuca, kupak, i dijelovi tijela do kojih će, teže dođe voda. Kada bi čovjek imao znači, kada bi bio malo puni, onda sigurno da znači moglo bi da ne dođe voda do ti mjesta, ili da ostane eventualne, prljaštene, ili neći soće a da je nije upoljeno. To je znači preživ među učenju i nožu i prstiju. Isto tako, braći, ako čovjek ima slučajno, čako je Allah dao da ima dodatni organ, dodatni prst, to da ima ruku, da ima dodatnu, ili dodatni prst, učenje, učenjaci četiri pravne škole, kazi, ta taj se dio mora pratiti. Znači, kada bi čovjek imao dodatnu ruku, je jošo ovdje, i ga uzmao, abdje se mora oprat obrbi. I tu dodatnu ruku, mogaš izvam se s čakvi Se tome je Sali se ljudima, tako i malo sigurno, međutim, mora, da se to mora šta pratiti. Jer to je inak popis onoga dijela tijela. I nije da je kada bi sve, kada bi mu bila ruka odvješena od lakce, srce teko tola lakce. Su rastave u pismim zvigama. Šta mora pratiti? Osto ono što treba, znači, e sad da li mene pratiti na Da li ga da napreće, ne mora tu se razdjeloze Ali uglavnom, znači, ovaj, razgovaraju se O pitanjima koje se, koje se Tiču manjine, manjine muslimana Isto tako Od suneta je ovo ovaj 11. sunet Da čovjek doda nešto na ono što je pravo Znači, ako si pravo Podlacicu, da pereš I nadlacice nešto Ako se opravo S članicima, da pereš dio se. to je sve sunet jer poslanik sa kaže da će biti da će doći muslimani na sudnjem danu sa svjetlom na mjestima gdje su uzimali abdest, pa ko može odlas neka produži a, znači taj dio koji se pere prizvanje abdest to da ono si da ruke i na noge svakako tako da ne bi nekako se to na lice pa da pere glavu ne, to se gledan ono si samo na ruke i na, i na noge i kaže Sjećate se preda da sam spomnio da je Ebu Hureyre rekao Ablistio da je opravo dio nadlatica i dio potpunenica I rekao ovako sam vidio poslanika sam znači abristio. I kaže poslanika da sam mu hadisu Od Ebu Hureyre Kaže, da je Hurejre, sam kaže moga bliskog prijatelja Poslanika Mohameda Salatana da je rekao Kaže, dosti da će je ukrasi Podvjednika na sunjem danu dok je dostiđao Ablist Kada kaže mu ukrasi, nešto što je svjetlo tako je svjetlo. svjetlo se misli su dan, danu svjetlo bračio koje će svi ljudi poželjeti to je on spomnje je po kur'anu pa čovek ako bude imao svjetlo ako bog da neće ako bude u tami takaje zaraota siadun billah da čovek ne koristi da ne da ne, ne, ne raspava puno vode priuzimanje abdesta ostani sa sam se abdestio sa so jednim muddam, sa jednom čašom jezim, a uzim, kupao se sa jednim saom, mud, to je pregrište, a saa su 4 pregrište, sad je sa 4 pregrište vode vam se kupav, a sa jednom pregrište pregrišt, pregrišt je abdestiv, sad je jednom pregrište mušljima sa 2 prečine muda, 2 prečine pregrište vode da je abdestiv. Da se onkinim Abbasu, Kobe li je Mahmed ibn Ibrahim, pa kaže: "Kako ne treba da zapde, kaže Pepati. Mu. Kaže, kako ne treba za kupanje, kaže trebaće sva četiri mudda. Samo tomene nije dovoljno. Kaže majke ne imao. Tak mnogo na to se odiđe, odno ne kao dio boli tebe, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, soko koji je rekao, recite, majke I kaže da mu muqaddar da Kobe li je Mahmed ibn Imam Abu Daud sa musnedu bit će ljudi u ovom umetu koji će petarivati u taharatu i u U taharatu i u U taharatu, jasno. Se abdesti, kubik vode. Dakle, i tušira pet kubika. Sve petarivanje u abdestu. Ono kada ćeo u pristinom jednostavnom zadovom, što se nalazi na primjer na mjestima gdje kada otvori česmonu slavinu, ide, ne može znači kontrolisati od ovdje, ili ide punim mlazim ili ne ide je nikako. Jer će što neko hoće ili neći nikako. Ako neće neće biti odborano, međutim čovjek može šteriti, to je bolje, to je treće. A kaže u dobi? Kako u dobi? Čuje Abdullani Mugaskal, svega sina, kak ovdje ga u rizu i kaže, gospodar moj, daj mi kaže, dvorac u džanetu, sa desne strane, desne strane kad uđeš u džanetu, takav i do počeo upisirati dvorac. Kad je kaže, nemoj, počeo, kaže nuti, tako i dobro. Moraju da laha, da si zadno je dobro, da u javu koja Ti opisivaš sve dvorac u džanetu. Braće, znate, da sve što vi opišete, da kaže sve čove sjeo i maštao, sjevi život i maštao i maštao, da nešto sjebi u džanetu on osvijeka, da to ne vrijedi da bude pod navodnim zlatima ni črnesko smeće sadam to to svojim tuhnim mozgom ti hoćeš napraviti sebe na kakav djel to sebe ovdje ono ne bi joj aliku bio ako hoćeš ovdje to, to spraviti A ako je to Allah tu ne pripenio što ovo nije čulo ni ako vidjelo mi ti meže pasti na razum čovjeku tvoj mozak je krljan i tvoj mozak nema tu moći da tako nešto zamisli zato molim se da lahat radi u dajem gospodaru moj Dobro je biljano, ko I ti to je što bi dobio u jenetu, i kani ti to što ti tražio, eno bi vidio, kakav sjedi ti što si izgubio. Kada vidi što si drugi dobro. Zato je jedno je katerijato u čemu, u! U dobro. Kona čovje, kada je Allah'a dzirušanu, kod hakema ima hadith. Še so godina na ostavu obožavao Allah'a dzirušanu. Nema žene, nema televizora, nema satelitike, nema. nema ništa, ništa ga nema z kompjutora, nema čatanja, ništa ga ne odbudi. Tako. Obažava še je sto godina. Da kaže, da grijeha nije činio. I sad je Alas onoga obračunala, kaže, uvedite moga roba u džene mojom milošću. Kaže, gospodar, mojim djelima. Neće, on niče milost, on hoće, on hoće svoje djela. Kaže, uvedite moga roba u džene mojom milošću. Kaže, mojim djelima, moj gospoda moja milošću, mojim djelima teči put urej pa je uđeo Allah te dara, kutala nijemot blagodnast očju i stane uvijem ta svage a na toki ta svage i baro se 600 godina pa je prevazila blagodnast svega očju ko je da znaš za već oč i on se vajemar put slob i vrat se ništa drugo za već se doću ili za tvor oč i hodaj da znaš gdje vidioš tu petar stupu da to šo ali pored toga, da pored toga do petere i tamo i nađe, onaj, da platiš kupcu, da faru izvediš i da vratiš lagad, i vratim sam, pa će svi pokadla pa kaže, Allah tebara kaže, bacite moga ravoj za hem pa će sadati, gospodaru moju, svojom milošću, svojom milošću pa će mu se Allah tebara djela smilovati to znači ukazio da ti što tradiš, to ne vedi jer nisam je gledat neće ući, braćo zbog svojih djela فتاجه تصليت يلا انت يا رسول الله دمتي ولاه تصليت فقالوا ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمته وافضل منه فغنيت مين اقول الله فهو كرز توي من الصيد برك زانيتني جسمي شيني مسكيناما يوه ديش تويدي مو ان شاء الله جبال بده تصدام ايه شو اجبلامو ادعالو على الخير شفاعله سألوكو يوكا جنكو منا ببرا يستخدم رأيكو يلاو رادي الله أبساني سبسو ريبوكيات حادث حادث إذا سوزيزان الله أبساني قلتكو ونحن نغرب ونحن نغرب صورة الله أبساني قلت آه نحن نزول نغرب فلسلس كل كل كل كل فلسل نغرب ألا تتنين صلى الله عليه وسلم نجد الله أبساني لم ي Pilek, pa kako ti može živit bio a, to iz šestog godina obožava lade nisni postanik, nisni vjesnik kako možeš ti uči da ne zbi Allah nima se tako da je čovjek ova podaj, iako neki sam prihlas prigovarali lancu, prenosila sa ove predaje ali u svakom slučaju značenje na izpranosenog značenja okazuju opći argument koji ukazuju da čovjek neće u džene potrebno Allahom šta kaj? samo neće Allahom te barake ocah znači doba da čovjek na kateriju te znači u بل ما بذكرت هذا اذا طلعوا قصصي في ليس شيء من هذا الدنيا هم بالهات في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ذبنا استوا الشيء اللي يشرف اي شيء هذا اما يشتغل تريد له في طهنيه قبرش شو اللي بده يصير في السيد <تصفيق> الجلال اذن اذا سامرنا اللهم ربنا اغفر لنا اثنات بني حساتا اذا هنا التقدير هي بخار المسك فتهون دوم الله تصين ثاني شبابيه اذا من يورد خطوب اذا الى اخره اذا شتمت هذه Ne Nema ne pa ko može poješ do lepo, katero do lepo, ili na kraju poznaje, ja nemiš što je doneo. Sa to da to, to je da da radi sa do lepo. A i djela <coughs> <coughs> to pa je čini da radi so recept jeste šta? Da se dostigne nema i doješu, jeste. Teći da se kuči u dom, to je da da kuva jedno sledeće što je da je poslanih za tom dom, pa znači čovjek lepo pohvalo da koristi tu dom, znači to što se čini na ta na naža, to je pa i da se a uh, oprosti meni replimamo im što se čini otako razbrljivo da uadi djeje u mu'minina mu'minat sve što dozvoleno i sve što je ispano jer je što počelica dozvoljena i što je dozla da će ni dobi nakon šta za želi sile je kako da kada uzete to kutuje nekoga da tako uči ne treba da se suđuje to je ispano što se da se ima ko i pa porusun tu kako toga represiju dovu اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاجتصفاي سوف هات دو صوتي له ابواب الجنه الثمانيه لكن مسطورتي اصلا جنه كذا راجع راجع اذا تجذب كي فلاش اي كانش بركاته فوصلت دهشت علي اوله دهشت يعني زولك اذا توتشي Potom, od suneta je ovaj 3, 14. sunet i posljednijako, ovdje, rastekvanja... Pa kad je? Oko 3, dvrde, do suneta. Kako je? Zajte dobro, a, dobro, možemo dobro. Rastekvanje i dva reći atan, akon abdesta. I to je poznato kod istanog sličenja ka sunenum vodu. Sunenum vodu. To je znači sunet abdesta. Sunet abdesta je samo i znači uzimanja abdesta. فقد تصاني صلاه حديثه كما قال شيخ اسماعيل ابن حجر الله عليه وسلم اراكه توحدث من ناتشن فصلي عبدتي ثم يصلي لا يحدث فيهما نفسه يكتبني في تباركاته ne czy rozmyślać o dünyalockim sprawach ما تقدم من جنب به بسم الله اقشني في na navrda sajna tadbara ki i došlo je kod sahihu da je posanik sa osemu upitao Bilala, kaže Bilala, kaže reći mi noj dole djelo ko činiš kod Allaha, kaže ja sam čuo udar po ih papu čo u zemni še ti to činiš ka sem čuo da to je papu u jennetu kaže Allah pa kaže nezam da išta osim, kaže kada god, kaže u Abdes kaže u bilo koji dio dana Ono si kaže da nikaj je imbar To je kaže Kod mene erđa amel Nej, djelena to je se ne iše Osta njena, da di I za to se braće I sam slučenjati i celefa su imali Nošto se su dve A to je djelo koje je sakineno Kod Allaha za koje niko ne zna imaš djelo koje činiš, nikoga ne zna da ti to djelo činiš, ne ni žena ni djete, ni majka, ni otak, ni brat, srca ni, niko ne zna je sve priješ to je ni tada Allaha i ti ga priješ od svakoga, i kad ješ od svijetni dan kad ti oni, oni bolesti ispucaju sve je opišno, e onda uzme se ono, kaže gospodar ovo je djelo samo radi tada i niko za ovo ne zna ako me ovo ne spati nema više šta, a ono što je bilo od Allaha, mišao srela da je sve priješ znači to priješ A tato kaže bilo, ali ovdje tani ima jedno dijelo Da se više nadam kada Laha ne obradi Od tim što je tada kada je kada je tada kada je onda reknjati Jer tvoj je tešći, ja bi se u svojoj kući pradio u svojoj kući da glede u dneviđa itd. A ako to u radiju džani, isto neće, neće neć. smjeriti da će kad čovjek završi tadesom da obriše dijelove tijela, da obriše dijelove tijela a hadisa o brištanju dijelova tijela prenosi Ebu Bekr i Moazi Ajšaj, Selman i Enes i drugi, međutim sve ovi sprave su so i uh, hadis slabi, paži vam kajmi da su ovih hadis slabi koji govore o brisanju šta dijelova tijela poslije abdesa paže tri pravne škole smataju da do dozvorene šatije kažu da nije ali istavno mišljenje Hanepija i Malikija i Handelija Ša, šat je uzim već argument hadisu, to ne po samih slavim kaže kada čovjek kaže tere abdec sa zadnjom kapi vodeca ja pada sa brade spadaju grijeca lica i kada tere ruke sa zadnjom kapima vodeca i padaju sa ruku spadaju grijeca, sato je snogu sa tako preslušiš neće spadati šta ako preslušiš neće spadati grijeca ima svoje mjesto, tako? to je razmijevanje no međutim nije sa time mislila da čata popadne opušteno na kne pod Znači, to bi meni je dodio da će se iznenađuje, da će se konec opetiti. Ništa nema, tako. Ne bi da moglo proći, jer Allah poslanik znači koristio u hadisu budaju da je trau djeluje tijela, se da da kap vodenje pada na zemlju. Onda znači nije šta. Nije opušteno. Jes. Cilj je da se trau, da taj da prajenjem, da sadi, kako perete, tako sadili šta. Griješ. Onda je kao situacija ima svoj problem sa razumijevanjem ovih hadisa realaho pesanica u gusulio se se kupa pa da ne udenjela ne udenjela ne udenjela ne udenjela ne se po sebrise presuši sa jedin rušnikom ne nazovem pa je obdio pa nije sio upazio je nazabra ne zato što je šta to je i to znači sad je nam cijelu to dozvoljeno a ako ostavi da ne briše možda bi moglo biti peće Allah na je vijek u svakom nije to znači pitanje od vitalne važnosti iako je vjer sve važno i ovdje na kraju možemo samo kažeti da žena kada uzme abnost da mora paziti da ne smije imati na noktima čega plak. ne smije imati lak na noktima i na, na ručnim i na nožnim potkima je začižetljeno klak, ako ima klak, mora s tim klak pozeti, aby to da neštavi klak. V svakom slučaju, ovaj lak spriječava je, prešava ovaj. dolazak za vode do noktiju, a to se mora opret, tako da ne vrijedi. To še je ribna Abbasa, u gledovstvenoj predaji, da je govorio, kaže naše žene, kaže žene, se kaže naše, ovaj, najveće, kaže, a, sami tu boju, naroče i sami tu prije zorej skidej naroče po svoj jatski, svoj ju a ujte skide zvršno dači naroče svoj lepša mužu a ujtu za abdestu za znam, znači za abdestu mora skide kaže da me nekhaji pitanje ženi, kaže koja stada boju na svoj rinke se bilo nehoveme kako se jele bojalo kaže kaže skida to prije namazah skida to kaže kada hoće da kani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 Znači, mera gati ta bova biti bova To je kada to oboji, to se osto ista Ista Znači, ista, ista i nehtočeji tako dali O indi, in shallahu te'ala završno je ovaj sunnita abdista A Nasa Allah požiju, ima rednan dužen je govoče Mosbarnaka, Allahu te'ala, amin Sallallahu ala radina Mena'u l Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse124020.pl ili na web portalu devdev.kerser-lincs.com بعزم الابات وعدا وانا بعزم الابات ايا من تسامى وخلى العمر يمضي ورا من تراما العمر يمضي ورا